بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القضاء لأنوانك يوسوخ بري يادول بكاردي يودمخ كي سربت دويم در ينوانا تشريع أو وزاحة أو دريم مغدار در أبوابو كتاب القضاء كي او سلورم دغه دغ ابوابو تفصيل ربط دماغ قبل سرا واضح دي چې مخکې کتابو لږ ذکر شو می معاملات کی کلال متقیدن او په درميان کی اختلاف راځي نه زارځي اتراب نزا چو قیشینو غره واړی او راځي کې په پیصري کول سره او پی صلاب اغسو کئی چه د پی صدیق کولو احلی نمو سنیب داغینا پس کتاب القضا زکر کرو چې قضا کولو سوک احل او پی صلاب سوک کولے شی سوک نشک کولے او سنگ پی کتاب القضا قضا <بزا> وماندا بيسري سر رازي <بزا> قران كريم کې مرازي او قذ ربك الا أل تعبد الا ا سترب دا امر کړل دي چې الله نه سوا د بل چا عبادت مو کوي قضا وماندا امر سره مشکر او پيستلار کې قضا رب دنیزا بین الخسمین تاوی رب نیزا بین الخسمین یا بازی نسخو کتاب الاغذیہ دے اقذیہ دم جمد قضا دے امام ترمیزی دو بیو نباس کتاب الاحکام ذکر کردے دے احکام جمد حکم دے ادغنہم بیسلو علی حکمنا مراد نمآل <سؤال> لدیو دا غیوش البت <سؤال> امام بخاری رحمه للا کتاب الاحکام ذکر کرده پس تا کتاب الپی تن گوی که کتاب رسته سکیرا وڑا ده کتاب القضا کی مصنفو اکتیس ابواب ذکر گئی زمانگد دی نسخی محفیقستاس و نسخو کی کیریش مختریفی یک حوالہ نه ده بابن فی طلب القضاء باب دے په بیان د طلب او د قضا کی من سب د قزای انسان غواړي دا خبره تاسو بار بار شوی ده دین اسلام دین د پیترت او د هر دین دی چې په اعتدال او دی د اقرار او تبرير یو طرف مسلمانانو لپاره یو قاضی او پیसरी په انکه مراد ده طبعا خلقو بدرمیان کې نزاعات راشي مدامنه سب اهم ده عزت او بل طرف تا طبيعتونو انداز پیدا شو شه اغا تماشری ور دي قضا کې مشرې نو هر کس قاضي شي نه بیا دې سړي بس څوک راوي ورسړې پیسري کوي او نو اين او نقصان واقعي دا غي د پاره شريعتو داسې طریقه من انتخاب کړو چې قاضي د ضرورت تمشته په کار دی او سوب کنه ندی منصب خطر زکر چې دا خطرناک منصب دی اصنا تدی تا لارشی او د مسائب و سمخا مخنش چنانچ اول حدیث کی ندی منصب لیوالی زکر که علیه السلام پرمائی مولی القدا اگر چا تا چی قضاء حوالک للیشو فقد ذو بحب غیر سکین. نو دے سبحشو بغیر دچڑینا کنگویی ریمہ اللہ ندی مقصد دا ذکر کی چی دا عبارت د دا مشقتی تویلا او شدیدنا چی کلیو انسان تا پی صلاح والا شنن پیوڑیر اگر دا مشقت کی واقیشو پی مشقتی تویلا کی جواقیشو نو پس تاغینا کدا په صحیح ترقیس رپی کولی خو دنیا کې مشقت پیر کو اخرت پیخشه خو کبي سليم په صحیح و نکرلي نو اخرت هم خراب شو نو ورې شي خسرت دنیا ول اخره ذلک هو الخسران المبین او بازي شریحین داوي خطابی وغیر غیره چې د دې کې دې تر په شردا چې مراده د دې هلاکت نه هلاکت حسی نه نه هلاکت مانوی تی مراده غزب بها بغیر سکین کوم هلاکت مراده مانوی جهرا دین په خطر کې چوي او پټ حلو کی دا توجیه نقل کړی دا مولیا قضاء بغیر سکی قزو به بغیر سکی چاته قضا حواله نشو غل پکار دي چغا ذبح کی خپل خويشات بغیر د چړې نه سمانه نقل خويشات ختم کینو ال وسې پی سره او که د خوښا دم چلای نه به صحیح او هم شرحینوی چې په عبارت سره نبی علی صلوات و سلام اشاره وکړاو د دې قضا د سبب اغل یوالتا او غټوالتا چې دا ډیر یو لیک خطرناک منصب ده اقل <سؤال> من له دې प्रकार چې هغه د لګي پیدې ده پر ځان په یو لوی مصیبت کې کی معنی دا من سب مغوالي من سب د وختونه منه مخیوں دیکی نغپ پر رغیج سو اگرزو علی شو قاضی نور اغمانا دوائی بابن پی القاضی یختی باد و بیان قاضی کی جکل خطا کی گی هم انسان خطا ہی واقعی یا دغه د ریچو دو قسم خطا اید درېڅ مختايده یو قسم هغه خطا اید چې هغه د علم دویم قسم هغه خطا اید چې د علم دا دا او درېم قسم اجتهادي ده اجتهادي روسترازي او دا ولنه دوه قسمه تاګانی در خطر دي نبی علی السلام فرمایي ذات السراز توو قازي ان یو با په جنت کی او دو پور کی نو آنچ په جنت کی نو هغه سره چې حق په جنی په سلوکی دا داو جنت دي الهي مورسره او کي سلام صحیح کوي او چې ایچ حق اپنجنی او ظلم اکی پو کمکی ندعوی پو ورکی او چې ایچ کې علی کی خلقو په پناپوهایی خدا را اندد لحس گزار دے کر لیو کلا خطا کی او پین نار دا پو ورکی وی نادریت اسم نبی سلام ذکر کرو قال اللهم صل على محمد وعلى بابدي ده حديث كتاب ذكر كيو بي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره قال حدثنا عبد العزيز يان من محمد قال اخبرني يزيد بن عبد الله بن, بن الحاد محمد بن, بن ابراهيم عن بسر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن عاص عمرو بن عاص عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فلا يخبر برماي كلت يوهاكم في سلوكي فجت حدا او ده اجتهاد او كوششوكي پس باندې حق اجران دا ورسی پلو اجراند ده پر تو اجر وايزا کما کلت دی پی سڑک کای فجت حدا اجتهاد کی ظاهره خبر دا چی اجتهاد د حاکم ته او کی ضرورت راځي چې دا پروی مختلف غیر منصوصه وي پادشو چې کما احکامو کې نسواریدي باقی ځین ته ضرورت نشتا پروی مختلفه غیر منصوصو کې د اجتهاد کوونکو د خطا شو دا لپاره اجر وی هغه در مهنت او د کوشش اجر دی البته خطا شویره نو دیم اجر میلاونه شو ما بیان کو د حدیث ابو بکر بن اعظم دا نووی داس ما تا ابو سرمدا بهر روایت کړیو دا حدیث متفق ته امام بخاری مسلم ترمذی نسائی و او د زمو سره صحیح ستو ټول دا حدیث کول کړی او دغه خبره ثابت شوه چې مجتهد د پرم هر هر اجر ده هغه مستحق دمره نه غرق هغه سره دي چې هغه د ائمه او مجتهدین خلاف او طوبس خبرې کوي خپل انسان د صاحب نشریت باندې هغه ممدوح ده چې پتشوي تحكم زكارة لارلي وبه قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا ملازم عمر قال حدثني مسابننا التتاع عن جده يزيد ابن عبد الرحمن وهو ابو كثير قال حدثنا ابو غريران نبي الله وسلم قال من طلب قضاء المسلمين چاچی طلب کړ قزاد مسلمانانو چې مسلمانانو د پاره پی سريقي حتا یا ناله تر دې پورې چې حاصل کیدې پی سلو لره ثم غلم مغالب شو عدل وه دعدل جور او ظلم د فل الجنان د د بجنت وی چې غالب شو ظلم دغه په عدل د نود ربي ورا د دې حدیث دا مقصد نه ده چې غني د پی سريک وري مثلا دبدو جن کی سل صحیح سلوک دی او اتیا صحیح حدیب جنت دی زکه چی شلپ کی غلطی او کاتیا غلطی حدیب جنمت دی زکه چی شلپ کی صحیح سلوک او غلطی دا مقصد دی مقصد د حدیث ته دی چې په انسان کې دوه مادې پرتي یو ماده د عادل او دیم ماده د جور او ظلم نو په هر په سلوک کې جانب د عدل غالب او په جانب د جور دیو جنمي او چې په هر به کی جانب د جور غالب شو په جانب د عدل باندې دیو جنمي دا مقصد ترغیب ده دی خبري چې جانب د عدالت ترجیح ورکول کول پکار دي په جانب د جور او به قال حدثنا ابراهيم بن حمزه حمزه ابن ابي يحيى قال <سؤال> حدثني زيد بن ابي قال حدثنا ابن بالزنان انابيا وعميد الله ابن عبد الله قال ومن يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون ابل هم الظالمون ابل ذكرزي هم الفاسقون ويا هؤلاء ايات نزلت, نزلت في يهود في يهود خاصه درادريه ات نز شيری په بار دي يهود کي خاصه ور قريزه او بني نذيرو کي ذکرات دروانه اتنا تعلق سات او چون کي او به سري نه کوي رسمني کتابونو کي تغيير واسطه خدایو خبر زين تو ساتي چې العبره لعموم الالفاظ دال خصوصل مورید اما دا خبر چیو سڑے پیسلوانے کی پاسبانی کتاب نو دیسم کافر شد او پاس ظالیم و پاسیق نو دا محمول نی پا غچان پاسبانی کتاب بانی پیسلک کول جایز نگنی او پبل قانون بانی پیسلک کول جایز گنی حلال گنی دیوان نی کافر او دا ایتو په با درمین کی ترتیب پداسی انداز دی مبسرین کې کی نکتدا ہوئی چی دا اول د اعتقا سره او ظای چې په اعتقاده د کېڅو صحیح اوونه چې نو کاف ګځ او دویم تعلق د حدو سره او اووک چې حدود پسی تقی سره تحکیم نه نو ظالم ګځ او د دریم ا تعلق احامو سره دی اکامڅو پهیر را نړ پرې سره دی فیت د ترتیب د ا تونو پراند شو په دې کې محمد بن علاوه تا خیر ده مخکې وره هغه ده چې ابو مسعودی انصاری عبد الرحمن بن ازره کوی داخل شو درې د باب د کندن ابو مسعودی انصاری ناس په حلقه کې نیدوانوی ای نشته یو سره چاغه زمونږ پرمنت کې سپې سره و کې او سړی راهقېنوي انا زباوک ابو مسعود انصاري یو ورغوي رواغ سو د ګټونه او دا سړی پويشتو اورته ما بنشا تاسو کې هو نشو انه کان یوکروت سرل <سؤال> حق بدب شو جلتی کول پترب د پیسلو باندې ځان پیسلو ته سججت بمخې کوو قارشواد د تاخير په کار پیسري کول ګران کار دي ها حدثنا محمد بن قسير ویا چاجي طلب کرن میرے سلام وي قضاوت لره قا امداد ووخت او دا وستا ان عليه وکلي امداد ووختو پري قضا باندې وکلي لې دې ته اوس پرليش ومن او يطلبوا طلب نکلا دا قزاوني امداد ووتو په قزا باندې یعنی بډي اعتماد نه کولو چې بس پري قضا په جوه مقام الله پاک به یو ملک نازل هي چې عبادت سماله راخلي مقصده مداري چې مجبورا چاته دامن سب اواله شو الله به نصرت کړي لیکن د خپل طرف نه دامن سب طرف کول او خپل منځ په کار شو زړه یې غوند ځان اعتماد دې لیکن تکبر دې او کره چې انسان ځان ترې سپورته کوي د ورانې کی خرابی. احمد بن حنبل دا حدیث مخ کی کتابت و حرکت کی ترشو اے لو لا نہ شقلا امتی لا امرتہم بالسواک <سؤال> دغه مسواک مسلې تیرې دا په کې هم تیر شو او څه حدود کی به هم تفصيل راشي څوک د یو من سب مطالبه کوي موږ نه باوند به کراهیت رشوت کراهیت د رشوت رشوت داد رشان دا رسېت ويش الهغه څه ته وې رسېت وي رسېت د مستلهم رشوت دمزه کا رشوت وې چې د رسې پزیرابانی او انسان ځان رسې او زير نه کومې ته قدرت رسې وای چې ځان رسایونی سپورت چت توحید نو دغه سید ریشوت پزریبانې هون انسان یو مقام تزان رسول واړی په استلاله ما یو ته لې حق او یو ته احقاق الباطل اغه سید چې لې ابطال د حق د پرور کولې شي یا د احقاق د باطل د پرور کولې شي دین دا خبره معلوم شو چکه چرته انسان د احقاق د حق د فارق او ولته پدایچې دې په سورکاون نه بغیر د حق ماته نه میلاوی نو په دغه صورت کې دا ورکون کې ګناګار نه دی اگر چې مقام د ازمت ترک دې خروست دلشته اغیستون کې به هر حال ګناګار اغیستون کې به هر حال سره روز نمام راشی باب و کرایی تلیه پی آخر زمان کی نبی علیہ السلام پرمائی عبداللہ بن عمروی لعنتویلی نبی علیہ السلام پر راشی و مرتشی راشی رشوت و ارکون کی توایی مرتشی رشوت و کی توایی اچھا بابون في هدائي العمال دا درين بابشو ده ديو متعلق كتاب الخراج والفاقي هدائي العمال انوان سر باب وزشيو حديث ابن لطبيع انتذكر شير او بیا كتاب الببيوكي قبول الهدائي انوان سر باب وزشيو مطلق او دا درين بابشو هدائي العمال كتاب الببيوكي مطلقو او کتاب الخراج او د دې کې موقيت کو په قید العمال عمال, عمال جمع د عاملين سرکاري کسان اوته چيري او چانه دې جید اخلي غيسته شي کنه د الله پیغمبر فرمایل لي اي انسانانو منعم مل منكم سوجتي عامل ورګرځول شي راس نه زمدبره پيامل پټکي زمغ نه اوتار یا د پاس د رینا په ټکی زمونږه ستنیه د پاس د رینا میخیت ته کنه ستنه په وا غل د خیانتګر دی یاتی به قیامت راوړي به د زره پرز د قیامت یو څلید انصار نو دریدو ترنګ نتور ګوي کی زور ته ګورم نو ویې اې د لا پیغمبران واخل زمان احبال عمل نبيل اسلام اولی ویزاک جیمعستان او دلی دیسی او دیسی او دیسی او دیسی دیویلی اگوی زی واس آمویم اورا من استعمل ناو آلا عمل فانیاتی بی خلیری و کسیری شممم چاہت سا عمل او دیر داغی دراغی نو آج چوارک رشی دتا ندینا وادی خری او آج چوار منش داغینا نو مسئلہ دے دغه دا غدا چکلا یو انسان پیو منصب باندے پا شو سرکاری او دا منصب نفس دتا چاہی دیرا اوڑا تی دین مخت کی دتا ہی دی چاہ نرا جائز نری پدے کې نیتی پاسی دوی لہذا دا دی ناہ دیو کبیر پرزواری خواہیستو نزان لبینی المال کی بیشکی او کچرتہ دمن سبنه مخ کی دیو کسرستا تعلقو دتګرا تک او د هیدی ور کول او اغستلو دمن سبنه پسم اغتا ته هیده راوړه او پای کی د سپاسیت تنو معلوم اغه اغستیش په کې حرج حلا جلسا پی بیتی ابی امی حلتی کرا غلقینا دین دا خبر و علماء مستقبت کرینا بابن کی فالقضام کی پید دا قضا بسنگی پا کم کی پید با پیسرے کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو پرمائی چلے گلے و ماذا رسول وسلم یمن تا پا تورد قاضی معمر دې د lapply امره وانا حدیث السن او کم کما عمر ولا علم ال مل قضا او نشته د زماده پر قزا این تجربه ده قزا من نشته دې چې نفس یې ده ایره مسره او قزا د پر تجربه په کار ده امي نشته نو نبی رسول الله یې قتل الله زر دې خو د نوګه و مضبطه ایم از جواه فا ایزا جنس بینه دیگه خسمان کنه چی کنیستان مخیطه دو خسمان چه خود ایم از سرا خسمان وی جگرمار وی نفلا تق دین حتی تسمه من سلامک و ترسوب رتا دبن نی او ردن کما سمیت من اول کسی دیگه او ردن فا این نوده دبن نی او ردن احر خلاقیقی ایتبن نی قدر څرګار شي او واضح شي ستاسو لپاره په پوښکاره کې واضح کې ستاسو لپاره پیسې لري له دې بل کس ځکه انسان چې کله مختلفي خبري ووري نو په پوزي چې په دې کې حقیقت څه دي نه حقیقت لري وري او تاسو تپوزو پوزو د دخلکو نه چې کم پیسې کوي او کم سره سهي پیسې لکي راو په کې داوي زمانه کې څې سره زو قدم وروي نه پيږم خو سيد ونيږي چې په دې کې هر څه خبره ورو نه پوري خبروږي زين خلک څه خبرې پټي بلې وې بلې وې بلې وې زبګه سوچو کوونه بیا جوړلای چې په سره و کوونه واسي راشي څوک زک نه خپه چاغه حقیقت او هغه مورې درې ډیر نه نو دې کوم دا خبره چې کوله د پی سره کې نو یو جانب موره فقره دغه یو جانب داسي درایل پیش کی ضان بس مان تو کہ جبل مقوس کیو چابل لگے جواب ہو کی دبے رکھ کتے کہ من البیان لچہرنا نبی علیہ السلام می جلسہ دو کاساندرا لتميم کبیرین لےون زبرقان ود بلبل مسامروندی تو اغه بیان وکلو او باقی خپل صفات نو او وی وی چې دا بالکل حقیقت زمانه پر جواده باندې سره دی پیاسي چا پاسي دو غرمه که به انكون کی وایو خبره په دلیل سره است مشترک او د دې اکلی چبیل کړ کته واچو حرانو کرام حیرانو چي دا ورسنګ په سات خبري کوي او دې بل دا غینه به له په سات کارو کچې دا دی وی خبره مدلل جوان ورکړو نو اول بیا پاسي و زمانه هر خبره رشتيانه او دې شک الله پري <پادي گواري> غواړې خدا سره چې زما خبرت کین زما سره حسد ته ابي دغه د حسد کیسه په ډېر غظره نومایل کړه نو دا دغه کیسه چې نبی رسل پري موخې چې ان من البيان نصیحت باز بيان جاته ممتاز تو چې ار خبره اوری هر څلې بزان د دلیل وای او ته په کې بیا په کې او په سره کې الله الله ديزا نه یو مساله مستند شوده قضاء علی الغائب کده امام سی پنیس دان روا انداز ذکر هر کلا چکه مجلس کی دوانه کسان نستیو ده یو خبر تو اوری دا دبلی نده اور دل دا قضاجه نلا چکل دا دون غایبی قلت قولا سراجیس اود مستق تقاضی او داهر محمد عبد العزیز او دا قول مبو ابنی ابی نیلاد امام مالک شافیزی ویچی از غذا علی غیب جائز ده. او بازی ده در در مستق خواندان ویچی غیب تا منگورو چی داول غیب ده. غیب من عذرن ده. او قید غیب دیوجه نده چی ده ده ده عدالت نتخطیر دلنه ده پیسلی حقی. او کده حقی پیسلی نتخطیر دلنه بیئی قضا ده, ده خلاف جائز ده. او کنو نبیع جائز ده. ده. حدیث نہ معلوم شوه چې قزال غائب مايب نه دجيز ورې علي رضی الله عنه نبی سم هدایت کړه قال نه په مازلت قاضي انځه مشه مو قاضي اي چې ما شکت په قزين باندې ما شک نه کړې په پیو په سلقه دین پسا چرن چې علي رضی الله ترنو قضیه مشهور دي چې کم مشکل مشکل په سلیحه حل کړ قَزِيَةٌ وَلَا أَبَى حَسَنٍ لَهَا وَالتَّاسُ أُرِدِلِي وَأَقْدُعَهُمْ عَلِي عَلِي رَزِيَ اللَّهُمْ تَرَبِي سَلِيَا اللَّهَ فَاكَ سَلِي كَرِيمٌ قُدْرَةِ بابن پی قضای القاضی ازا اخطاعه دیمخ کبام بانی بازی خلقو اشکال کلی دیم هلی ها؟ ها؟ قضا چپ دیگو کیپیت دا قضا نیشتی؟ دی حدیث کی او جوام د غیدان چی دا گیپیت چو کنا چی خاسمان با دا قاضی مغیتی کنی یو بوت نیزدی بلو تیلری؟ نئی یا یو حاضر بلو غایبا؟ بابن بابن في خزائزة خزائزة دام دام باب فی قضای القاضی از اختام باب ده په بیان د قضا د قاضی کی کله کل خطا شید علیکانو دایو مسله دا چی قاضی یو پی صلاو نو دا پی صلابا ناپیز زاہیرن او باطنن دوانوی او کنان دا بسری پو زاہیرن ناپیزوی باطنن با ننبا نئی ظاهرا به د نا معنا چې نسنګ ظاهر کې د اپسلام دی چا د پارو شو دی بل خلاف وش نو آیا د لوم د سی او کنا ان د لافت د لیکي دیشي صحیح یو کی دیشي چی غلط دی د امام ابو حنیفه رحمه الله مستقدره کدا به ظاهرن او باطنن ناپیزای خو پرقود او فسوخ املاک مرسلو کین او جمهور وای کدا صرف ظاهرا ناپیزای باطنن دا حدیث دین جمهور استلالس اغداسی چې نبی رسول اسلام وای انما انا بشر خبر داد او بل نه ده زي انسان انما انا بشر و نه کوم او یقین تاسو تخته سیمونونه یا ګړی را وړی ما طرف ته والله الله بعض کوم یونه ال الحنه او کد چې بعضې په تاسو کې ډیر چاله کوې په خپل دلیل سره من دکه بعض انسان خبر خبره لګحی کې جوړه خبرې پربری بعض انسان چېې زما غونې کې سادهی او هغه سما خبر اورانه او کم جي چالاکينو اره ورانه خبرم سيده کي نو ديسي چالاکه وي سو فقضي لا غوا لا نحي مما اسمع منه نو زو په سلکم لذر پره په می سله هغه وي چې اورم ددان اگر شريعت خو صحيح بيان ته ګوري هغه وو قاضي پیږي نه هغه دغوري چې کم بيان په هغه په سره کوي تا سوريدن ني و اشاره څه الله وښه فمن قضيت له من حق من حق اخي اغه څوک چې ولپی سلو کوم حق ضرور دی وشي دا لنغني اوسېزه کته کټ کوم ته را ټوپله د اور دی نه ایستلاله نیولې نور ايمو په باندې چې قزاد قاضي با صظاهرنا في با نه نه څنګه وښه لیکن مخ کی که سوچو کې یو خبر او کړه احناب دا خبره کوي چې مونږ یو وقود او فسوخ دا قانون دی چې قزاد قاضی بنافیذی ظاهرا بات عمله کی مرسلہ کنا وقود فسوخ مقصد څنګه لکه یو سره راولو او دا قاضی مخ ته لاو کړه چما تاريخي سنګه کړي خزینکار کو دما سنګه نري کړي تاسو پوېږئ چې بریګي د سړي مدعي ده مدعي ده او خزمه د عليه او قاضي تاسو کوم څه د ګواهان شته غو د ګواهان پیدا کړه شهایدی زور گواہی وکړو قاضي غریب ته پته ونریږي د شهيد زور او قاضي پېسلا وکړي جواز دا خزنه دي پنې کاږي نمد داخذر ادی په نکاح شو هم ظاهرا او هم بعده په زینای کی سره مذاکرات وکړ مزاره داخذر شو د یو جدار چې قاضی د پرمریتي هم ثابت ته او کم پی سره وکی نووی کی دا که نامونو نکاح یا مثال طور سره یو خزی داو پلا په سره باندې چې دې سړي ز طلاق کړی سره انکار کوه کذي گواهان د وراوسته شاهي او قاضي مې ته گوايو کوله قاضي ته په توانه لګيته شهيد حضور او هغه په سلام او تجبير په الله داخ ذلي سړي طلاقه کړ نو دا دي څنګه ظاهرند د نکاحو تر باټینند دا مقصد نو دا حديث کوم دې د زمو خلاف نه دی زکه په دې کې راغلي چې يقزي من قضيت له من قزيت له من حق اخي شيء چې زړه پاره پی سلوک په حق ضرور باندې سسيس او قود قصور کې قاضي چې کوم ده په حق ضرور باندې سبي سره نه کوي یو ما مل جون دي لکه کو طلاق قسم له یو ما مل یو خپل یا دي یو کس داوا کړه چې در ازمکه به مارا خرڅ کړل په دمره پیسه اګه ما بینه د هر څه کوله افیسرونو سبعانه به شوار پی سي موشتریه غلورګي د دې مثال عقدو چې هاغهونه یو کس راولو داویو او کله په چا باندې دازما کړه ما چې نه ده دی مدعی, أو أو دی مدعی دی دی دی دای غواهان قائم او قاضی په سره د په حق وکړه نو پدې کې اوس کدازما کړه مدعلیهی د دې نه ګرځې په غواهان ظاهرن شخ باتنن لکه پرده قاضی بل چلنه شوړطوال یا مدعی داو کړه زمکه باندې مدعی وا او د دې څو غواهان نو مدعلیهی په دروغ قسم وکړو نو په دغ صورت کې دغ زمکا و دروغه به د قسم خونه دی دا مداریه نه ګرځي د پردهه و دې کیسه هم مدار نه لا د صفای ټکمونو پردهه ورسره نو د دې سره د دې حدیث تارو د املاک عموم خبره کوو پسې کې کې په عقود او فسخ کې په املاک کې مرصله وکړه د دې تعلق د املاک مرصله او متله املاک چاته ځوځي زمنګ د مستقو تایید د اغه روايات نوم کم چې امام محمد صاحب کتاب الاثر کی ذکر کړي نه کړي چې علي رضی الله عنه په دور کې سړی راو لو په ځنان باندې داو کړی دا زموږ خزره او خزي انکار کوله اجر زموږ سړی د یو غوهان پېشک نو د غوهان او درول نه چې کله د غوهان او درول نو خداغه شو نو اخزي اجر چې اے خليفه زغور د خزنه او مخوش د غوهان او درول نو په پیسې راو کټ زموږه نوردی شهیدا کی زوی جا کی اغواه مت پنی کور کړی نو دا حدیث غرچې سند د دې نه نه قل شوي حافظ نه حاجر اثر نه خوره دې پسخ نه لګون دینه معلومی زره بي اصل نه رې ته صحابي بي اصل د کوم دغه قصص ذکر کوي خو د میراث بیان په کراغلې نه چې دوه کسان د پیغمبر اسلام خاطر علا جګړه کوله میراثونه کیدو نه پاره وغوښند یوو صرف د هریو دعاو نوې نبی علیہ السلام دغه څه ذکر چې دغه حدیث کی کوم رال چې انما انا بشر و ته او بیا په څرګندې چې انما قطعه من النار او کارن جولانو دوان تسلی په جلا شو او ویار وایت په کې حق لکا زما حق دې ستاسي او وی دي دوانو تنبيه رسول الله پرجتاو دې چالو کرو کوم چوک کلو تقسیم کوي اور اور وری و را حق او بیا ته ځو غسنو کوي ترې نه پار او به یو بل رحاله او معاف کوي کسانو باندې اثر خبریو یو و اشیاء وسعینا قد درست کی زړه شیو نبی اسلام انما عقد بینکم برای استاد من کی په سر په خپرای کوم چې په واسه کې لم ينزل علیہ پی سما باندې نازل شو پای ما کی د مسئله رشوده چې نبی اسلام د پاره اجتهاد باندې پی سره کول جایزو کنو لولا انا شکلامتی سرور قال تاسو ویلې شی لا امرته استواکی راجی همدارچ او جای په دې حديث نوم دغه املي وای عمر ابني خطاب چې په مبربانې تاسو دا بیان وکړو ای خلقو یقینا رایچی دغه نبی صلی الله علیه وسلم کی ځکه الله پاک د خود الحق از مونت رب نگمان نو اسی تکلوب مشقت دعو مرزن هون خپل کسر نفسی ذکر کئی کن دعو مرزن هون در رائی پر بارکی خوب نبی علی السلام پیشنگوی کر کروا ان الله جعل الحق علی سانی <مار> <دا> عمر او <Mighty> دا دید پر بارو مرزن هون دا خبر کئی از سن خلق زرورشی او پر خپل رائی بان نفی سریو کی در قرآن سنو خلاف. بارہ حدیث دا جدین و دی قطیم دے زکریبنی شاہ بی زوری دا امر نسمہ ثابیت ندر عون المعبود والا ذکر کرلی خوخ پلا جذیب دے کی خکار اکر دا, دا, دا, دا حدیث اکثر و نسخوکی نشتے اور اوللمینی پکاره دغه د باب سره د تساله کوم <سلام> نشتا ها سنگو کینی خصمان مخې د قاضی باقی داویت چې قاضی ته مخامخ کینیو نې زیب بدل ریب باندې نوې قاضی چې فیصله کوي په داسال کې چغوسې نبی علیہ السلام وی چې یو حکم دی د دو دوه کسانو ویمز کې پیسره نه کې په داسال کې چغوسې زګر اوسې په وخت کې د انسان چې کوم سوچینو هغه جوړې خبره تنه راسي سر هغه خبری او د دې په حکم کې په او به د عملي کړم چې سختي ولګي د سختي تندي د سختي ګرمای د سختي سرډي حالت کې د همتي سره کېږي چې انسان پرو تحقیق نشي کول او مبنادله په سلو ته تحقیق وایې فین جواب دې باب الحكم بين اهل الذمه ذميان کاپيرته وي چې اسلامي مملکت دې کا پرومنځ کې قاضي شي امام مالک <سؤال> سي پنځ باندې وته اختیار دی او امام ابو حنیفه مستقضاله چیک مراقبه او پرکو ولا شي کنه نشي نشي امام شافعي سي من دوه روایتونه دي یو وجوب اندل مراقبه بل وجوب متقن هيات نه اختیار معلوميږي په انځاو کا په کومبنم او عارضانو په دا منسوخ شو په دې چې په کومبنم به منزل الله دا یو تر ټولو دي نظر شوندي برخه کوي چې بنو نظر او چكلات بني قريزو نه وسړې امر بینیم دی تور او دا زوره ورو چې بني قريزو به د بنظر نه مرکو نه پرې یت بی تور ګوردا ځای الله رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پره تفسیر ان شاء الله کتاب الحدود کې براشي